Відповів Сава і зразу ж пошкодував. На що було згадувати дядька. Але згадав, що ще колись свій лейтенант переписав усіх найближчих родичів. З цим писаним діалогом Сава був знайомий. Ще як його тягали до слідчого за Івана Беня. Оцей папірець майор потім зачитав і запропонує підписати. Потім підписаний Савиною рукою, цей папірець стане чинним для підтвердження звинувачень. Простіше простого досвідченому слідчому знаходити в свідченнях, де вони не стикуються, і заганяти піддослідного в глухий кут, не відриваючи ззаду від службового крісла. Тому Сава твердо не пам'ятав, де він ночував, і не згоджувався із звинуваченням, аж доки майор не відклав ручку. Думалось майору, що не згоду зі звинуваченням Сава вже свою ствердив. А тут скоро хлопці з обшиком упораються, що знайдуть, і Сава буде в руках. В цей час зайшов лейтенант Списаренко, Едуард. Зачитав Саві протокол особистого обстеження, глянув на майора запитальними очима. «Є така наука», – почав лейтенант, вимовивши незвичне слово. «А ви знаєте, що це таке?» – звернувся до Сави. «Ні», – сказав ніяковіючи Сава, бо хоча був і недовченим, але філологом, і повинен був знати всі слова. «Це останнє досягнення радянської криміналістики», – перейшов лейтенант на Аплон. Консервування запахів. Собака їх потім розрізняє. Сава на мить уявив, що його обнюхує службовий собака, і згадав кадр із детективу, як вівчарка кидається на злочинця. Стало йому боязко. Особливо, коли лейтенант запропонував пройти до іншої кімнати. Але в цій кімнаті не було собак, у прямому значенні цього слова. Тут стояло два столи, сейф, стільці, і тупцяли ті ж самі поняті. Вже півдня ці поняті тут маринуються. І додому чи на роботу не поспішають, подумав Сава. Лейтенант тим часом прочитав протокола про те, що у Сави візьмуть його шкарпетки і покладуть у конверт. А у двох інших конвертах будуть шкарпетки незнайомих людей. Собака буде потім їх розпізнавати. Заздалегідь, понюхавши листівки. І знову дали протокола Саві на підпис. Оце підписування протоколів, ніби смертний вирок собі підписуєш. Але лейтенант з майором так і стрижуть очима. Чи вже ти добре розпасіювався, і вже в тебе руки тремтять, чи з них уже й ручка випадає? Здається, моя рука не тремтіла, хоча їм збоку боку відніше, думав Сава, підписуючи. Знімаючи шкарпетки, почув носом, що вони не дуже свіжі, але згадав, що їм потрібні такі, щоб пахли. Та ще згадав слова свого лейтенанта, який запевняв, що зовсім не збирається сплести Саві лапті. Лейтенант подав Саві цилофановий конверт із новими шкарпетками. І Сава відчув ногою приємність від чистої шкарпетки. Але ж зразу уявив свої ноги ще і в російських лаптях. «По Володимирському тракту ішли гуртами гайдамаки». Так читав поет Григорій Кириченко – на одному з вечорів пам'яті Симоненка, переосмислюючи безлюдну левітанову Владимирку. Після цього лейтенант знову завів Саву в кімнату до майора. Майор запитав, ви снідали? Майже ні. Випив чаю. Який уранці апетит? Сказав Сава і подумав, що тут десь поблизу повинна бути їдальня чи, може, в головному будинку. А Зараз його туди поведуть під конвоєм. Але майор послав лейтенанта Списаренка, а може лейтенант ще когось послав, і незабаром приніс майорові і Саві по пачці цигарок. Саві пляшку молока, булку і шматок ковбаси. Молоко було холодне, як для Савиного горла, а ковбаса суха і не дуже свіжа. Проте Сава трохи перекусив. Продовжили розмову з майором. «А хто визначає, антирадянські листівки чи націоналістичні?» поцікавився сала. «Ми визначаємо». «А яке ви маєте право?» «Ні-ні, це цікаво. Це...